بسم الله الرحمن الرحيم فإلى عاد أخاهم هودان قال يا قام عبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مخترون دیم واقعیا د هودلسلام تعلا تعبودو الا الله سره <تصفح> چې هغه ولې دعوه سورې هودم مدارېل <تصفح> نقلی پرې باندې پېش کړي اول د نوح علیہ السلام او ګم د هود عليه السلام او دریم صالح عليه السلام او هر یو کې دعوت د توحید لږ له مونږه ديانو ته ارورده دین د نسب په لحاظ سره او د له سلام وی وی د الله عبادت کوي توبوذ الله اوحذ الله بغاوی وی مانه دا لکه سنت عبد ابن عباس کوي او دا سي ابن كثير هم وي عامر ان لهم لا شريك له ناهيان لهم عن الاوثان التي افتراوها خوده والسلام کومه مسله کوي د الله عبادت چې وحده لا شريك له او مني کوي شرک نه د اړه او نه چریزانه جوړ کړو ما لكم من اله غيره نشته استاوزه پر ایسو کو ازګار او رواب رواه بغیر ده نه ان انتم الا مفترون نه تاسو موږ ګرځان نه جوړون کیم کم الها چې تاسو عبادت کوین غوږ د زنه جوړ کړی وي یو دعوت اور سره د دعوت اصول بیانې چې د ټولن بیاو قانونو یا قوم ال اسالکم علیہ اجرا ای زما قومه نووړو دی دعوت پاندې ایسایواز سمجدوری او سمال انجر ال علی الذی فتورنیم ندی اجر او زمان مگر په پا غزاد پاندې چیزی پیدا کړیم دې جواز بل پورا کوله वला تاقلون دا مسله توحيد خدا عقل نه معلوميږي اساسه انکار کوي او د عقل نه کار نه اخلي ويا قوم استغفروا ربكم ای جما قوما بخنو وळे خپل ربنه کل جدام سلام امنل اور پسینه مرد عمللی بیا واخنه غاره چې الله تغه مخکنی ګناوه نو معاف کيه ثم او بیا بده الله تروجو کوه پر اته لن کی وختین مستقبل به دروازه او دا دی استغفار سامارات ذکر کئی چبخنه وختل استغفر اللہ ویل دی دنیا کی سمر سامارات تی یرسل السماع علیکم مدرارا نازل و کی پتاسو باندی باران وخت و وخ وقت وخ ویزد کم قوة الی قوتکم انور بهم زیاد کی اللہ تاستا قوت و طاقت سرد اقبل طاقتنا رزق کی بهم فراخی راشی ارسل السماع و مال کی او پاولات کی بهم زیادت راشی و لا مجرمین او معورے تا اللہ دا حکمنا جرم کون کی قدام السلام و نمندا مجرمان به قالو يهودو ما جهتنا بی بیناتن وی عاد یانو اهود الیسلام ځکه نه راغلم په دلیل سره وی دلیل خبرې کې مونږ دلیل اوه کنا یا معجزه دیر و تخودلی و خدا دید رو کنه و ما نحن بی تاری کی آلیه تنان قولی که منگ نیو پری خودن کی اخپل آلیه و لران ساد و اعناد و جنہ خپل بخپل آلیه و دخپل مشران و دن دیو جنہ پریدو چیتا منگ تدعوت راکے وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اَنِي وَمُنْسَدِ پَارَى زَرَيْقِنْ كَوْنْكِ اِنَّ قُولُ اِلَّا تَرَاكَ بَعْضُ عَلِيَاتِ نَابِسُوِنَ اے حود علیہ السلام مُنگتا تنورسا نو آئیو صرف یہ وخبراتا کو <تصفيق> تابا اندی خفا کیو. کله خامو خازومي په الہاو په سلګيایي نقصان مدرکینو یا وغاپه اوسې نو نقصان درکړې او ته پزان پويګينا ته چې کوم خبرې کې د دروغه خلکو خبرې ندي ان نقولو من نور سنواي تاتا الا تراک بعض علياتنا مګر دا خبره چې تا تاته دا باسي مددګار انځمونګه وزرار سره دې ماري توازن یې خراب کړی دي بازه اله ات نه زکوې چې دې په اله حکم بازه دې په نژمان ډېر غوسه ناکي صبر پکې کامی ابا زي صبري ابا زي او چا ابا زي خو سناک دي نغی تا لټا کارا درکړی دا تاسو کدا خبرې کوي طالاوې او دلی سلام انی اشهد الله وشادو زاللا غواکم په دې خپل خبر وړاندې او تاسو هم گواشه ان نبريوم مما تشরিকون تزبه زار ہیں ما داینا چ تاسو یې شریکو دی الله سلام نذ استاسه الها کولی شنو دی کی کنه فنمن مستاسوا الها من دونی بغیر دلانم فقیذونی جمیعا ا زما په حق کې چې څوک ول شي نو کې څنګه نو السلام ورتویلو نو هو السلام په قوم تویی چې یې نستاسو نه نستاو دالهونه ټول را جمع شي جميعا زما په حق کې څه فیصلو کوي چې څوک وې او بیا محلت تا مهلت مرا کوي اهو صلی الله علیه و آله خبر کړی خردیو جینځه څرګر کړي څو سرشتې نه نه قومشتانه خلقشتانه اسباب دې ز توکل وی کنه انې علی الله ربي رب رب و ربكم ما خو يه ت مات کړې پاله باندې هغه چې ما هم رب دې استادو هم رب دې وزو تروبو يم او تاسو اوت نو يم ما باغې ته مات کړې کوزي واځې مستاسو مقابله کې همز توکل دې توي په الله باندې بیا ته مات کړې اسباب ظاہری ایبا کنے ندی زکہ الله کم ذات ته مامندہ بطن الا هو خزم بنا سیتان نشته د سيو زند سر په دنیا کې مگر الله قبضه کړي د پاغه باندې په خپل قدرت کې راوستي هر صبح کړي کنه ته الله د قبضې نه بار ندی اخزم بنا سویته قدرت نه دا قرتبی وی نیون کید سرکونډینا لفظی معنی خدای نشته یو زندسر الا هو اخزم بنا سویته مگر الله نیون کید هغه راز سرکونډینا قرنده عرب محاورې مناسب نه او دا د عرب محاوره چيغي به ځکه د قدرت ذکر کاو دا به وی چی د ټولو خلقو سر کندي دغه پلاس کړي نو د امام رازي وای ما نه سده ائ حیوانن الا وهو تحت قهره وقدرته ومنقذ لقضائه وقدره داس یو ساغستون کې شی په دنیا کې نشته چې ژوند دی کنه مگر هغه الله ز قهره او قدرت دلان دي, دي. او د هغه په اسلی او د هغه حکم تابع دي موزین تعبیر کړې په اخزم بنا سویته حاصل <تصفح> او بیا وی امام رازی جوعلم ان العرب اذا صفو انسانن بذله والخزورين عرب چکل دي یوسړي د ذلت او د کمزوري ذکر کوي کنه ی رضا جزبیر ملا صبیق کوه <خش> او ډیر کار مزوره دی د بل غلام دی نو قالوی ماناسیته فلانن الا بیازی فلان, ندے فلان نو سر کندې د پلانې مگر دبل بل پلاس کې پلان یې متيون لو بس یواز تاسو ویناو غوښینو اندا کې نه ای د قدرت یار شی اللہ کی قدرت اور قبضہ کے لیے <تصفيق> مثلا اللہ کی قدرت نہ نہ شیخ خلاصے میں ان ربی علی صراط مستقیم یومانہ عدل اور انصاف اللہ ہر شی کو حضرت سرنیوالے د کنا چا به چې دا حزیا ته دې نللا وینا د انصاف ده بیشکرهب زما پذی کار کې او سراط مستقیم دې په انصاف ده دا د الی رای نه انصاف ده اځه ماننا کې بیشکرهب زما خلقتا ترغیب ور کې د سراط مستقیم ن ربی یحذو الا سورت المستقیم فین تولوک تاسو انکار کوئ نماته سلامات یا نشتاو دلی اسلام وي کتا سنونه نه د دې دا مطلب نه چې خپل ځموري نه ادا کړې په ما انبی معلومین زبرې کملاته نیمه فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم يقينا ان ما ورث واستحقه پیغام ذراري گلیشیم هغه سره تاسو ته ما به څه کم نه وکړل من له ومنن الخزما کار نه او کنه نه نهلار بول عزت په نور سو کراولینه او بذیل خلق پیدا کئی ارضی نچی کنا او چی تاسو داکارو نکئے دو زنبی ذاتی باو کئے ویستخلیف ربی رب قومن غیرکم او بدل کې بارا پیدا کئی رب زمائی قوم بغیر استاسو نا تاسو بلری کی او نور براو لی اغیر پتید مقابات کی اغیر نمد اقبل دینکارو کار لی ولا تزروه شيئا تاسو نقصان نه شي رسول الله تا زرهم انه د الله عظیم تا تاسو وایي چې مونږ نه یې نو څوک دا خار سوز مونږ تناس ولر دي الله وینا ولا تزروه يا د ابل قومي ادي سوئے چبل قوم راشی نمونگ بہت سر مقابلے کو نشیکولے نقصان نشیرسولے ہوتا ان ربی علی کل شین حفیظ بے شکزم عرب پارس باندے نگاہ باندے اگا حفاظت کی دخپل دینوں و دخپلو بندیانوں اچھا اگا ساتی نتاس بہت سر سوکڑے شے اگا حفاظت کی دخپل لم ما جا نا کله چېراله په سره زمون دذا نهجننا هودن والځ نه آمنو مع خلاص کوموناه د او کسان چمان را وړی د د سره مع رحمت خپل رحمت سره خلاسل. برحمت مننا ورحمت نمراد داللہ صفت شی ایادا دے چی رحمت داللہ توحید ہو اگی منلے انو آغا والا سبب اگر زید کنا و سبب دا غی رحمت سراچی زمونږ در طرف نو مولانا تانوی مننا کی نن ډیره او باسي چله وی ګورې دا چې برکت نو ګورې خان <تصفيق> کته وی چې دي زه خپل مشران په برکت خلاص شم ا زمون مشران بنونو الله وی نا منا دې کې دا برکت تا جات نهي دا زمونږ خپلې راځي بس ونا جننا من عذاب غلیظا ذذل وی مخکې وی د عذاب د دنیا نه مخلاص کړه بعديان راغې کنا او هو د اسلام او دغه مرګري می بچ کړه د زم نه جننه چې وی د عذاب د اخرت یادي اخرت خلانه نه راغله اخرت نه دراغله الله وی فیصله مې وکړه حکمنا بنجاتهم تفسیری کبیر وئی بس مونږ وڅ پېسلو کړان چې دې با تا عذاب د قیامت نو بچکو کو ما عذاب غلیظه ګل له لږه او کار کې خوبي پورا کوي کنه خا نیمګړي کار نه کوي وممنانې هم دا دنیا دا عذاب نه خلاص کو هم دا اخرت راغې وتل کا عذن او دا عادیانو چې تاسو یې کیسه ده او تاسو مو اورید چې لکه مشاهدهوم کړی چې هغه څنګه ولی ده اصل کې زګه وې ښا دا عاديانو جهذو بیاات ربیم انکار کړو د آیات نو د خپل رب نه کمنکار جحود دي ته کوهره جحودی یو کفر عناذی دا بوجهل یو کفر نفاقی عبد ابن عبی او یو کفر جهودی کدا د حاضرانو شو د فرعون شو العرب ابو طالب شو په لمحه کې ویل چې امام راغب ووين چې جهود ستوي نفيو ما په قلب اثباته او ما په قلب نفيو چې انکار قاعده خبره نه چذل کې رشتہ وکلیتنه انکار کوي اوې قرار کې په هغه سبحانې چذړ کې د نشته اندي ته جوه دوی اذیانو انکار کوو د توحید نا خذړ کې پراته و لا مسله <coughs> اوې اقرار په کفر باندې خذړ کې نو انکار یې کوو د آیاتونو د خپل رب نه چې هود له اسلام ورته بیان کړیو جاء قومي بذللا عليكم من الان غيره واصا رسوله نا فرمانی وکړه پیغمبرانو د الله نه دیوود له اسلام نا فرمانی دا شوا وکړه ټولو پیغمبرانو وتتبعو امره کل جبارن عنید دی چې د هود له اسلام نه خلاف شو کنه نو ده چا پسیشو بیا ده که خامخا یو بنده چی دیو ده تابیداری نادان و باسی نو ده بل تابیداری با کئی کنا دی ده حود علی اسلام پزی بانده سوک واغستو واتبعو عمر کل جب باری نانید دی تابیداری اکلان در رائی سرکش او عنادگران او د ارزمانکې دا قاعده ده چې د حق نه خلاف او د حق پرستو نه نه په لږه تاسوک ملاويږي جبار او عنیدو به مارګرینو و اتبعو فی هذه الدنيا لعنتا په لګې دو پذي پسې پذي دنیا کې لعنت چسو کې نوم اخلینو کو پخله نه نا فضل کی راضی چه اللہ ایدی حلاک کی لکھا جا حلاک شو چه حود علیہ السلام ورطا دمرو زمان دعوت ورکو دا لعنت تکنا فضلیت چا پخلی ویوم القیامت پرد قیامتو علا انعادن کبرو ربم اعلان بوکلیشی چې خبردار عادیان و کفر کلیو دخ, دخ پل رب ناشرکی کلیو دخ پل رب سرم اسی ندی حلاک کری حلا بعد اللی عادن هود خبردار حلاکت تی علر والد دید اللہ در احمتنا عادیان و لرا کم عادیان قوم دهود علیہ السلام التبو ملع عذاب ورقی خو جمعکه اعلانو کې چې دی لايق رزقا دې په دنیا کې د خپل رب سره شرک کړو ویلا سموذا خام صالحا سموذیان ته عليګ د دي صالح عليه السلام قال يا قوم ابذل لا مع من اله غيره وی وی جما قوم سموذیان الله یو ګڼه عبادت کوې د الله په وحدانيت سره نشته څو د پاره سوق حاجت روا بغیر د دنیا کته سوې چې مونږه عبادت کوو نو دا نه ده کنه دا خو عبادت نه چې شرک ورسره شي نه عبادت هغه ته توحیدی بکی نعمتونه تاسو ماري تو ترغیب دی پارا و انشاکم من الارضی اغا اللہ تاسو پیدا کلید دی, دی زمکنان مورو پلارنے پیدا کلیو نوی زمکت اولی نسبتو کو نصبہ هم الی الارضی لئن اصلہ هم و هوا من ترابی ځګه اصل یو خدای زوم کې نو کنه چې آدم علی السلام وخ او زیته موږ سره نسبت کیږي شي ان الارض و استعمرکم فیان او تاسو یې آباد کړې په کې چې تعمیر نشي د امارات نشي آبادی توي نو بکر جساس وي. چو فيه الدلاله على وجوب العماره دي دلیل دی چې زما کا بادل په خلق باندې واجب دي سوشیلا للزراتي والغراسی ففصلون سرا فباغون سرا والابنيات يودغس مکانات ذګو يو استعمار کومي ویل چې زمان نشي چې تعمیر نشي اې عمر نشي نو بیا زمانه چې الله ذل ذی عمر نظر کړی دی وګدو وګدو پس و نو کالا فيه فقد زمك كي واستغفروهم کل کله چې اقدام عمر نن نو بیا په خنغه وله دلان لمکه شوی ګناهونه سمتو بوئیلے یعبی اللہ تامیشہ روجوکوئے دلانبل پلماوڑے ان ربی قریب مجیب بے شک رب زمان دیر نزدے دیں اے متشابہات تو نہ دیں طریقہوں کے بیت اللہ تمام دیں دیر نزدے دیں مرے درگنہ نزدے دیں لیکن دا پاقل کے نرازی یا من دع چې مجیبن قریب ما نه مجیب تاسو نه دې دې چې سوال قبلي هرچا فریاد قبلي قالو یا صالحو وي سمو ديانو اساله عليه السلام زمونږه امیدونه خراب کړو زمونږه خطا تړيره تموا اموږ بطول سي بطونا کول چیرې دا لک دی کنه کدي راورسې دو دی په دغه قوم دیر خدمت وکي دا ډیر قابل انسان دی څنګه داسې بندیان د قوم د پر الله پیدا کیخه دې با الله زموږه پر پیدا کړین نو موږ ته تموا او تا چې دا خبر او کړنو تمږه امیدو، او امیدونه دي خراب کړو قد کن تفینا مرجو ان یقینا نو ویتو پمږه کې زیاده امید قبلا ذا مخکد دي خبرینا او د دي مسالینا او تاسو دا سه مسالې شوو کړلې خلقو مسالې کې خو دا زه بګی چانه دي کړلې اته مونږ مني کې انا بودا مايا بودا ابان چې مونږ عبادت کو زه هغه دا یا چې عبادت کو مونږ مشران نو دا دې راغلي تی وکړه تاګر یلو خو مشران نه کوي خو نه یو خيال کوي اږي دا عبادت کو نو وليږي په وَإِنَّا لَا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدُعُوْنَا إِلَيْهِ مُرِيبًا او یقناً مونگا پڑیرلوی شک کیو داغی توحیدنا چه توتا مونگا راقواری <تصفح> الیهی اغمسلیتا چه مونگا راقواری مونگا داغینا پا شک کیو دو. مونگا یقنا که چه حق خبری او داس شک ندیکنا کیا رگانی تبا مونسا را کینیو زمون دا شک بلری کی نا مریبو اجیسی امرا تخبرا کنیو دمرا مونگا نور پشک کی واقعی کئی بیا بیا, بیا پشک کی غرزی غرزی نا دا لیرکی دو نا دی قال ایا قوم اوی صالح علیہ السلام ازما قوم ارائیتم خبر را کئی ماتا ان کنتو علی بینت من ربی په چرییم ځ په ی واې خبرهباندي د خپل رنا داسې خبره ده چوي کې خوشا نه خو تا زه په ک ش راغلی نو خو به نه ده یا مجزې چې تلی وهې من رحمتن او را کړی د الله ته د خپل طرف نه ډیر رحمت چې نبوت دی فمئن <میان> سرنی من الله انا سویتو مسوک په ما اخلاص کړه الله نه کچرزو دا مثلا نکوم ما نافرمانی حکم نافرمانی دي ته وی چغله شي حق در معلومی علم د الله درکړی کتابونه دی ویلی بی بیا نوم نه په خپل ځګي کې ګبل سوکنم اخلي نو اغيبان دي د باوکې چیرته خبرې بدل تنه ک ټول صالح علی السلام <تصالح> وکړه زغل شمه مما اخذ الا نسوکنا شخلاصوله فما تزيدونني غیر تقصير و تاسو نو ما <مسالح> ته <مسالح> بغیر <مسالح> د تبائن او تعاون که جره زه تاسو ته رجوع کوم دا وسره دي په ما تزیدون غیر تخسیر ان رجاعت الیکم تاسو یې مون مرګرې شاو او ګوس تاسو مرګرې شم نه تبايده کنا نو ما تبا کاو داهه دغه زمانه کې دا چل دا تا دباتل پرسمره زورونه لګئی امینتونه کوي یو حق پرست نه چې لکه دا خبرې مکا و زمونږ لار چې دی نه دا د مشرانو طریقه ده ا دې کې مونږ سره مرګري شه دا فریده دا خبرې چې تکه دا دې دا حق که نه کنا په خپل خاصي تبع دي وَيَا قَوْمِ اِذِمَا قَوْمَ هَذِهِنَا قَتُ اللَّهِ لَكُمْ دادا داللاو خذان لکم آیتا نستود پار موجزه دان فَذَرُوحَا نُفْرِيَدِ فِي عَرْضِ اللَّهِ چِسَرِيگِ او خراکی داللاو پز مکبان دیستاو سنسا نغواری وَلَا تَمَسُّوحَا بِسُوءٍ او مرسید تا پزارر او کوراسی ده بیا حوزکم عذابن قریب نو بنسی تاسو عذاب ډیر نږدې رحمت يم نږدې ده عذاب يم نږدې ده د حتک مکاوې دا سبب د عذابی کانته فاقروها اګی بیا چې صبر یې دا سز عالمانو خاپ ابی خو دی خبر تخیال نو دا خو دی صالح حضرت ادا پاک پلووی مون لیواتا مخکڑا کنی مونگا ناقی تصوی خو دووی چی ولا تمسوها افزروها نبس دا خو مونږ تلکی و قسم دعوت راکو په قروان نو هغه وښې حالکه کلان په قاله و سال سلام تم توفی داې کومسلامط نه په واخلی په د خپلو کورو کې درې وځېځ کووادون غیر رو مکزوب به د هغه واده ده چې دی کې د روغ بیا تاسو ډیر چې خدا دروغې کې خدای دروغ کې نا غیر مقذوب دې کې دروغ نهي خدای الله او عدي دي رشتنه اودري ورځ تاسو ته مهلت ته ها په خپل او په ځان پويږي چې دا وادر احتياال ولي هي په اول ورځ باندې رنگو تکسرو دی به یو بل تبي چلکتا یې نکي کتلې او چې دا نا. نا دا سوری کنه ټول نو بیا بیره دا دې اوخی دی وغواکه چې چلو وخه هم په لري نو بیا په دې مروز باندې تک زیل شو بیا به یو بل تکا چې دا زیلې راغلی نو بیا په دې مروز باندې تک تور شو کنه دا زړې بازار واخنه راغلي دوه قسمه هي اورنجس دی او بل هپټایټ وتوي کوڅو دی دا داغه واخنه راغلي نو او تور زړې باندې موږ شو صلی استایان ذالیک اواد غیر مقذور فلما جامر ناکل چراغ عذاب زمونږه نه چينا نوبچکه مونږه خلاص کو صالح عليه السلام او کسان ایمان راوڑی او دادو سران برحمت ام مننا فقبل رحمت سران دابو آیات ساتیخا دار رد کی بو مشرکینوولی اگیچ و مکلدہ سے دو مصیبت نخلاص شکن اگید اللہ نم ناخلی کن ویرد رشاہ خبردہ چی اولیی آشتا دے کانا خواب اڈیرلوی زور او طاقت دے گورا نالاوی برحمت مننا خلاسولم زکو ما حلاکولم زکو ما دے که در بلچاس نشتا دے دا خوز ما رحمت په پدیبانی صالح علیہ السلام دا غمرگری دام اخلاس کر پخ پل رحمت سره چا ببرکت سرا نا و من خض یوم عزب او عذاب سکه چې خلاص مکل د رسوای د غیر وزن نه یو عذابی یو رسوایی دا یو د بل پهاسه دي ها دلته خلک نغی چې دا سه پټ پناه چرتا پانسی کی نظور ازکار نه وي وې د خلق په مخ کې نه ښه چې خلق راتګوري سزارا لرا کوي وذ خلق بمخ کنه ولی عذاب عذاب دا درسوایه نه ځان بچی ومن خزي او مي اذ يز کوي چې په عذاب کې عذاب اومده او رسوایی اومده که دنیا کې او که آخرت کې خو بیا ډیره زیاته ځکه چل تخبا څوک مړه نه ټول بجوان دی کنه وګوري به تا ټولو قامونو پمیند کې بدل سزا ورکول ان ربك هو القوي العزيز بشکره واستاد نیرې زور او طاقت ولري او زور اور دې پايجا باندې سوکته ځان نشي خلاصولي واخزل الذين ظلموا الصيحه حزاب داو چونی ول اغزالمان در یو چغي فسبه في ديار يم جاسمين سبایک انوږه رځې دل پخپل کې چپل مخ پراتو کالنم یغن او فیحام تابا پدی پدی ملک یا بادشویو گرزیدلیو ناستا اولانا دیکھڑیوا خبری اتری مجلسونا ایسنو کالنم یغن او فیحام دیوی چگی سر جبریلی اسلام پہ چگو والا نداس شو کی مخ کی ویلو کنه ان لنتقطع قلوبهم کذا مشرک او کافر مرکسی زلی تور پری پریش ہتکیشا الا ان سمودا اکبروا ربم خبردار سمودیان کوفر کړي او خپل رب او شرک کړي او رب سره دا سبب ده ہلاکتونو الا خبردار بودل سمود ہلاکت اول ریواله در رحمت الله نا سمودیان لرا موږ دنیا هم دغه شوا او آخرت هم تبا ده د دې واقعاتو اول ځای باندې چې الله تعبدو الا الله درېوالو پیغمبرانو خپل قوم ته دغه مساله پیښ کړې و چې الله یو غړې مې ربان یو کړي شرک مکه دا واقعا ذکر کوي د ابراهيم عليه السلام او ذلول عليه السلام او دوی مې داوود پاره چا اللهم يسرو نو ما يولنون ان واليمم بذات الصدور الله پاره څوک ک خلق و تخکاری ک نخکاری خو الله تفکاری د زلولونو په حال خبر او بغیر دلانا کار سوق دي خو ندي خبر د غيبونه اگر کوم بيادي غور ابراهيم عليه السلام ناس ته پخپل ځای را کې امه ته واړې وګوان وسخيو زې ساتلیو او ملائک را له بندیانو په شکل کې کار سورو شمارې قران کر ذکر کړي جبريل او میکائیل او اسرافيل او ملائک را بنده پشکل کې فلارع بال <سؤال> عزت تغیر غحال منتنقل کئ چې تاسو به ما غی سره ملاقات کوئ نو تغیر اخلاق څه دغه کنا دا, دا چې بس سلام علیکم چې سلام علیکم دره غی تحیه او سلام دې ولقد جاءت رسلنا ابراهیمه یقیناً راغلل زمونګا ملائکه ابراهیم علی السلام ته وزيري سره د له زیر راول ته خوشاله خبره او تراول چې تاسو وزيري پیدا کیه اسحاق علی السلام شل کاله پس قالو سلام څنګه چ راغلو نو وی چې مونږه سلام وایو غرفتارو دینه او سلامنه سلامانه موږ سلام وايي پتا باندې قال سلامن نو جواب یې ورکم چې پتا سبحان دې سلامين پتا سبحان دې تاسو سلامي چې هغه نغت میګي تاسو خو سلام کو هوا وړو غور ملیک په علم کې کم دي کنه لکه سلامن کې کومه کمال نشته لکه سلامن کې چې ده دا د ګرامر سره تعلق ساتي ائی ته جمله فعلیه وې سلمت وسلمنا او دا جمله اسميه ده چې سلام علیکم سلام دې پتا سباندی یی یی, یی چې نه ختمي نو دا پا غایات پانده عملو شکا نخوا قرآن خصوصا نئی کتاب نده وَإِذَا حُوِي تُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا کل جتاسو بانده سوک سلامو کی وڑیر لوئے دعا دا نو جواب ولورک خدا غی نقیستان احسن نو اگا حسن داغی کارنگ گئی کالفاظ و سر زیاد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او کالفاظ کا زیاد نشي دا جمله دا سو استعمال کای چې باغی کی, کی خپل دن کمالی لکه دا چې ابراهیم علی السلام اسمیه سلام بس د دا هغه دا خبره ترینو د قبر جنتیان خبرینو ذ کان فسرینو ی جاسس چې فيه علی ان السلام قد کان تحیه اهل الاسلام آیات کی دلیل دې چې دا سلام وسنه شې نه دې تد مسلمانانو په خوانه او و انه تحیه الملائکۃ سلام علیکو تحیه او سلام دې پما لبي سانجا به اجل حنيزو پس ابراهيم عليه السلام اېثار نشو لګزمون په شانته چې مې المسره بياناستینو رو دهو هم لشه دي په لږه مانځه واخ شي اسو نش نه ده پښتمې مل راغه سلام کلام وشو او لخر په خرو وشو نو بس بیا بس با دا چې په ساتینا در د روانې په او شي خو په سيد لسان دی موبایل په وختونه سي نو زیبا مبا نه بلی پوری نو ابراهيم عليه السلام ته دا چې په ساتي د غي پهړو کو نه شو انه دیپ وښو کله په وېچ دا ملایک دی نو بیا وې تکلف نکاو کنه داو تکلف دی چې ته زمرا زبردست مې المستیاراو ليو مې مې نخري کنه هنه غيره ته په حال خبر دی نه زيده غي په حال خبر دا څه عجیب کار دیږي په حال داسي کنه اخلاق او انبيیا په غو پويږي نه چې دا کوم انبيیا دي درنگی تیر نکا حضرت شیخ باوی درنگی تیر نکا چراغ پیوسخی رید شوی سران رید کلے ہو اپا دائی که داغی دیر محارا تو خوا کیا خودا اگی لاس نور روڑین فلم ما رآ کل چویلی دلا سن داغی لا تسلو الیه چنرانیز دیکی دا دیتو عام نکرههم ابراہیم علیہ السلام بدوګان لري دلاره چې دا قوم هم ایمان نه دي خو ما ده خېل پر جور نذیر راغلی ته پدې پا ته پاره و راغلی چې ما تو عام نخری ته دا, دا پاغاوکه پا عادتونه او دا, دا صحیح انسان فطرت ته چې یا په نقصان پس راغلی نو داغه تو عام نخری وی بی اخو بنا شکر اے کے راشم نظان ساتی کا نخوا چی انسانیت پچا کی <تصفح> چی نئی پکی لکا او سو نم بڑا کی گی او بی اچی مقوم نداز باتے اوباس دے انسانان ندی کا نام دیتا خواللہ انعام ویلیو چولائے کا کل انعام <تصفح> سور احراب کیوں او سور محمد کیوں ناکی راهم نو بدی وگنل و اوجس منهم خیفا اویسات لددینا پزلو کیا را خام خایر رازی داس حال نکن نو امور دی دی مستیا ایو دادی چی میلو کړینا مچ کمزہ ناس پینوو زله بوله توام راوړې چېغه ته وي چې دلت را زالت را زنستلې وای کې بي زه تی کله به د کټ سر تکینا کله به کله وی پاسه ز تولایه ته غواړم یسړ یس مګوړم د مېلمہ بي زه ټیکه کنا او دیم په ګدامالم شو چمهل مراره نو داغه نه به تاسو چې تا روډه خولې هغه کوي چې نه نو هغه هم دروغ سمره نقصان شي چې کار د سنت خلاف دی نه ابراهيم عليه السلام خو دې ته دا نو ویل غولار دا چې سو تیارې نو اوراوي داغه تیارونه دغې دغه سرکاره او بس ويسا تلذ دينا يره پزل کی د دیو جنہ چې توا می نه کولون او د دیو جنہ چې خبر نو د دی په حال باندې چې ملائک دی قالوا لا تخف نو که ذلکم راغلی دا سوره حجرك راغلی دا سوره حجرك ابراہیم عليه السلام ورطیلی دی چې مې لمنو ان منکم وجلون زمون کو تاسو نه یاره او شوہ د یاري غون ته خلق یی سکام بیا پزړک خبره نه پریدی کاره کوي نغیو تبیاو وې چنا لا ته وجل یریګما مونږ ملایکو بیا ته خبره ښکار کړل د انچې ملایک داغه زلون خبرون چذذا پزړه کې ير رااله نو ته وی چې لا تخف او ته وحکارا چې نامن کوم وجلون وی ملائکه چمېري ګاينه او سننا الى قوم لوتهم مخره لګلی شو قوم لوت عليه السلام پسين ان زمون اهمكار اغادي او بس مونږ وې چې عذاب شیخ صاحب سلام ملاقات کو او زير بولاوار کو ډېر ډېر حسي نو نو دي لپاره تاسو ملاقات لرال دا حق پرستو شان ده ښا چې یو کلیتا یا یو زې تاسو د خپل کار د پارالول شي او جلدی کې مرګ لري نو یو سلام ملاقات کو نعم ان ورسنا الى قوم لوط موږ غوته را شو بس خبر اخهار شو نو ومراته قایماتن او بيبي د ابراهيم السلام سارا اولالهه ستو اولالهه یو قول دا دي چې په منځو قایماتن زم قول دا چې په خدمت تميل منو کې <هم> عمراتو قائمتو او هو قائدو ګورایم علی السلام <سؤال> ناستو ادا خدمت تولاړه او زجاجوی چې هغه وخت کې د ستر حکم نو او داوم وی چې دا خو عجوزه وکنا دا ورته بخپله وی چې زه بوډایم هادا خبره نشته او بل دا چې پوښونو بیا د ملایکو نه اوسو څتر نه کوي قائمتن اولالوا فز خاندل چې خبر شو ام چې قوم سلام هلا کیږي یو ده مطلب او بل دیو جن او خاندل چی ملائک را غلی دی او یا دیو جن چی قرآن وی بی فبشرنا بیس حاقا فاد تعلیل بشی ولی او خاندل زکمون و لزیر و ارکل و پیس حاق السلام سره سرورم بالولد داگی پا خوشحالے کی او خاندل <تصفح> دې صفات عالی لري شي کتابونه غلط مثال ذکر کوي موږ د قران نه واقف نه او بس په دې خپل کتابونو کې مصروفو ورنه مثال نه وټول د قران نه بیا بس دې سره دې تعلق نه نه اړي مثالونه دا پېښ کې کتابونو کې چې وسړی ته اپ شر فقد اتاک الغوث تذکر اخو غوث را غلی دیں دیو خلقو لداوال <تصح> غوث تسا جاتو ادامی سال بے ذکر کڑو زحیقت فبشرنا وی خان دل ذکا چې و لزیر ور کڑو پی علیہ السلام سرم فمیوورا اسحاق یعقوب وی خان ور کڑو پیس حاق علیہ السلام سرم او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نوصی یعقوب علیہ السلام, السلام نیوځره نوکنا هم د زی شوم د نوصی شو او ار سر دام رااله اشاره النصرہ چې د اسحاک علیہ السلام با دمر عمر خلیور کېدله چې دو بیاضیه پیدا کیه تا ګر لوی زیره خدا او خانکا اولاد پیدا شی اسری سر غمی چی عمر بے کمی اسری اشارت انت سر دا عمر تا ہوئی قالتو حضرت سار را یا ویلتا افسوس تیمال را تعجب کو ما چې زما با اولاد پیدا کی انا عیوز ذ بخلم بډایم واځه بالی او دا خوان زمام دېر مشرد معمر وګوښلو کالو حالت کی او دا وځ سلو کالو یاداس اندازہ کیوا تعجب زکه کی, کی چې دی وخت کې حالت نه پیدا کی وګوره په دې ځای ته راسه وکه نه کی کی ده خدای الله حکم و په حکم کې تعجب تساجد نبی زوی وې هو استعجاب من حيث العادات دون القدره هغه تعجب کړه د خپل دت و جنا چې عادت د دې داسې وخت کې اولاد نه پیدا کی تاسو وخت کې بیا خلق سما تما سره نه بیا او تعجب دې الله ده قدرت نه نه کړي چیرې کنه قدرت شته او کوي نشته نه فلزان خپل عادت ته جنوي یاوي لته دا عادت یې ځان نه وکنه ان ها ذا لشیون ناجي بو یو کار ډیر ناشن ام اتعجبینا من امر الله اې ته تعجب کې د الله حکم نه دا خدای الله حکم دی رحمت الله او برکاتو علیکم اهل برکات برکات البیت دا خدای الله رحمت ته امروم دی او رحمت یې دی برکات دی دا د الله رحمت ته او برکتونه دی په تاسو باندې اې قرانه پیغمبر البیت پیغمبر په اهل کلنبه داږي بيبي کنا زګه اهل ذلت وتوي منادى را اے قرانه پیغمبر انه حميد مجيد به شکل لاغزات ته او د مالک دي الحمد لله صفات نیکی اولوی او عظمت یې بیانې د الله ناغزات تاسو او ته هیڅ کار نه دی داس کارونه چې کنه راغو هغه عادت نه خلاف کنه خام تاسو چې بندکارین عادت سره برابرۍ خلاف پنی او چې او کار د عادت نه خلاف شو دا معجزې هغه خارق العادت او توینه شي نو ملایکې ابراهيم السلام سره صرف دغه ناس تا او پته پکې ولګې ده چې ګوره ابراهيم عليه السلام د غیب نن نه خبر غیب نه دي مقامخ ناس دي او شکل یې بدل کړي ان پوېږي چې دا څوک دی اته دغه نه پوېدو کوجه باندي دمره تکلف کوي السلام علیکم پدی په انشو جزای ابراهیم علیہ السلام قرطصله له انې منی کلی ووکنه فلما زهبان ابراهیم روعو کله چې لاړ ختم شو د ابراهیم علیہ السلام ناغیرت را او جات البشرا اورا غد تازیره په ولد سره زده خوشاله شو یجادلوا فی قوم لوط نو بیا د موږ ملایکو سره خبرې کولې په حق د قوم لوط علیہ السلام کې چې تاسو اړی په زېږوالته کې په کیلوط علیہ السلام ده هغه پکې هلاک شي نو ملایکو ته چې نامون خبر یو سورن کبوت کراغلی و چې موږ خبر کړیو پورو پورو حال را تا ویلې چې په دې کې لیکي چې یو کور دی د مسلمانانو حریبت نو باسه انور باندې بآزاب راشي یو جادلونا را دې ته مجادله وی خبره اتره دي ته مجادله وی ان ابراهيم الحليم او اللهم منيب بيشکه ابراهيم السلام د نرم طبيعت والو سختی وګناو او واون او ډير درد مندو پارچا باندې هر چا سره زل سي زو زل به خوله چي دا مونيب او الله ته رجوع کوونکو مونيب د اخري کې ذکر کو چې په اصلهوبه دغه او چاله به سويلیو نه به کولې دا به خپل طبيعت پری خورم او طبيعت نازو حليم او واه معمولیغه ته سده hebat خبره بو نو ډیر افسوس ته کوي يا ابراهيمعارز ان هازان مونږه ته وی چې ابراهيم عليه السلام مخوالو دې خبرينه تاسو مطلب دې چې دا قوم په بچي نه د دې په حق کې سفارش وکړه انه قديام ربک یقیناً راگل دا پیسل در افستان اب یعنی واپس کی و انہم آتیهم عذابن غیر و مردود او دا قوم دا لوت علیہ السلام چیده نرابشی دیتا عذاب داسی چیغنه دا واپس کرده شوی و لما جات رسولنا لوتون کل چراغ للملائک زمونگا لوت علیہ السلام تا دا هغه سيدو بنديانو په شکل اকেই دي چې د ته شکلونو نورم بدل کړی ځکه ابراهيم عليه السلام سره چې ناستو کنه نو نا. خوی له دا داسې د مشرانو په شکل کې د معزز خلقو په شکل کې اجذل ترالو نو ذات له سو کالو ظلمي نګیرا هدا سمه خوشته دام در لمتحان نه چا چلوت السلام ولي د نوغړي يسلو تاسو ته چا دلار خووا تاسو نه خبر چې دلار بندا زمې ملوانو د پارو پرې ملوانانو پریدي تاسو د کومي رالی را لای او غم شو سره چدي وو څنګه بچ کوما دې ظالم قومنا سی ابهم دیرغم جن شو د دی پوج باندې وزا قبی ام او تنگ شو د دی د وجنا سینه دا غا وقالا وی وی زان سره ها زایوم نا سوی چنانن ده نو خبر ده سخته وب حلق باندې و بعد دا عادت محاورات تی کنه دا قرآن او په هر جبا که دا سیخا چه خلقوینا روز دیرا گرموه روز سنگا گرموه خلق فکه دا گرمه کنه هذا یوم ناسویب و جاہو قومو یورعون ایلیم اور هغه لوتلې اسلان تا قوم د دوه چر از غلول شو تبوی چاراغ استری په منډه یو هرونه ایله مجهول ذکر کړه چې چار از غلول نو بس هغه ډیر شي دونکې دی شي شیطان راز غلول او خپل غلطه عادت راز غلول خپل نفس یو هرونه ایله اَمَّن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتَ او دغه په خوان عادتو چې کارونه به کول ډېر ناکاره قال يا قومي ويلو ته اسلام یې زموږ قوم ما هؤلاء بناتي هنات هارلکم د ستا سو بيبيانه کی دي د زموږ لونو دي د ستا او زو پاره پاکي فاتقوا الله يا ريگه ذاللا لا تحزوني في زيفي امامه رسواك وپخلم المنوكي دغه ملما به عزتي د کورا د کورواله به عزتي ده کنه دا زما به عزتي ده اليس منكم رجل رشيد نشت تاسقيو تنعقل من هاولے بناتي کی معنا کوي حضرت مجاہد وی سعید ابن جو بیر وی علم رادو نساء و امتی ہی داغی امتا خزیع دیچ دایا دو ابن جو وی ان و امتی دیوتا وی چی فنکیحو هنہ چاپا دونا کلی و چاپا نو کلی نو دیوتا ہوئی داغا جائز کار دے ایو جریر نقل کئ اے بنا تو قومی بنا تو قومی بناتی سمانا زما لونه انزما ده قوم لونه ولی اذا نبی یتنزل منزله الاب لقومه هر پیغمبر د خپل قوم د پاره پمنځلا په مرتبه کا پلاریکنه اگر ناری دا اگر زمان شمار لشی او دنانه لونه دیویلی طاحت بحر وی ابو حیان تول وی دا مانا معنا بلا مانا صحیح نظر سوکوی اقبلی لونه او تا پیش کرو اوسر شعراء کی بیات آئید رازی قالو اوی اگر قوم لقد علمتا اینو لوت علیه السلام تخو خبار خو زانده سنا جانا کرده تخبرنه زمونگ ده عملنا مال نافی بناتک من حق چنشتره مونگ لرا زغی لونستاکی چتو تلونوه زمونگا صحاجت و ضرورت و بیزاوی وی جلالین وی ای من غرز من حاجت زمونگا بلی مون تنظیما لمیچته مون تخه زمون غریته ای ساجات نشته ادا قانون د کمز نه دا قران او کتاب وسم چې څوک په دغه غضب اخته کنا مخه لا کوئی کنا وې دا از نه لیکل اه خاصه ناستدا وئن نکله تعلم ما نريد او ايلو تليسلام تهپويږي چې مونږه سغواړو قال لو ان لي بكم قوها ويلو تليسلام ډير د دردمن افسوس په حال کې چکاش کزما پتا سبان زور وې کنه بل زوره او طاقتو او خپل سر دل او خاندان ميوي نو تاسو وتا سو د پکړی وې ها لدافعتکم دا وسره ده او اوي الى رکنن شدید او یازو مرګریش یو یو قبیل سخت سرهنګ کدا <تصفح> زما خپل کلي وې ادا خپل نبي وتاو استما ویلو ته دمل خو خپل شامو کناخه عزیز درالې ګلشیو افسوس یې وکړل نبی له سلام موي چې رحم الله ولوتن كان ياوي لاركنين شزيد الله دې رحم وکي پلوت عليه السلام باندې چې ارمان یې کړی دی د قبېلی او د خاندان نو زکه بیا وی چې زنه پس سورہ پیغمبران راغلی دي نو پدرون خاندان کې راغلی دي زکه دار مان کړه وکړه قالو یالو تو وی قوم ایلو تل السلام ان رسول وی دی مې لمنو چې ایلو تل السلام ان رسول ربک تم را پریشانه مونږه په پیغمبران یو ملایکیو درښتان راغلیو دی قوم پر راو نو نو تدی پرې د مونته لایې سلو الیکان دی سطلس نشی چولې فاصری به اهلکا بهتئ مناللیلی متدا سوکات چبو زادہ خپل اهل خپل مرګری په یو ټکړه د شپې کې بهتئ مناللی همیشه ته پار اهل الله دل نه خلقتینه قام خلق. هلا هرې ټوله د شپې منزلې کړې دي څنګه رګ ډېر فېذي کنا هچ به خپل اهل ورسره مصالح السلام د شپې په منزل کاه هي قطع من الليل سهر من دیر کرمو ولا يل تفت منكم ارستو ده نگوری پتاسو که یو تن علم را تکن مگر اغا خزستا چی دن اخو اول بطاس را او کسو مزلو کنو بیا واپس کیگی ارستو رستو بگوری چې قوم را نپاتشو او خپل علم را نپاتشو او مشرکانو دادتی خواه تیپ علمو پس دیر خب بایی انه مصيبه ما سوابهم يقينن شانداده رسیب دی تا هغه آزاد کې رسیږي قام تا انماعدهم الصبح واعددي سرا د سبا د غره لا baixo تشته حضرت علي السلام وک سبا راضي ما هوجه کنه وسبر راضي ملائک وتوي ولې دا سبا سنځنه نه دسم دای شارکې د دا انبیاو صبر تها چې انبیاو کني پریشانی زم راحت ترڅو درېنه چې بیا سبا ته هم صبر نشکولې او بیا هم غره د خلینو سنځي است د قوم په حق کې انبیاو چره به صبر نه اولی نده سبادیر نزده فلما جا مرونا کلچراغ عذاب زمونگا جالنا آلی آسا پلا نوگر زمونگا طرف مخد زمکی سا پلا لانده الٹاوم کلا وامتورنا آلی آحجارة من سجیل امونگا ورولی پا دی بانده کانی ده سجیل اگر کانی چھ بجاننم کس رشیوی من دو دن لگاتار باران چھ سنگئی مساومتنہ ان درب بکن لکلشیو پی نمونہ دربستا سرا دہریو باقیدہ ار یو لجودہ کانی اگر نمب پی لکلیو چھ دیو اگر لرسی دیو اگر خطاکینا اگر <سؤال>: اومائی من الظالمین ابی بایید او نو داکانی دا ظالمان نابیر تپریوتن کی ایم بولی و خطانت لکنه یو <سؤال>: دا مانا دا من الظالمین ابی بایید ادوی مانا جزالمین امراد دامکیوالشه او اللہ او اید دین خدا غزای لره دی اروح زیرازی استرگی لگی او عبرت ناخلی ندی دا قوم دلوت علیہ السلام حلاک شوی دا دی ظالمانو مکی والا و نبیرتا حدیث رضی نا عبرت ناخلی مقام نا دا دوانا واقعی دا دی صرفی چغیب دان صرف اللہ دی انبیاء پریشان دي حلت ابراہیم علیہ السلام پریشان ناو چدا چلو شو ما خدا سو میلوان ندیلی دیلی دل تلوته السلام باندې سختا شو ام اړیرلې دی مې لمنو چې دا شرانه لکان دی حجزانو سو لیدلې نه دی حدی و دې قام نسنګ بچ کو ما کنه او قام را دروازې له مفسرین لکي اځه دروازه بند کړی و نه برابر ده غوی میلمانه را تفریح ده د بوینا اځه ما میلمانه دي څوک وی دروازه وتا چې د زغانی زور کا غيږه ايغاله زور کاو نو زورې ټول دروازې نه نيوته نو اصلو ته نو خنکی کنا چې هغه رانه نوات نو دیوي لوط عليه السلام ته چې تته نه لریشه <coughs> منګ ته فریدا منګ دی له چې منګ را فریدي چې ملاقات وشي حتی زمنګ نه طریقې وی غوخ سره جبريل علیہ السلام ساده ورو په دیواله نو ټوله لاند شو مچ واپس بتل نو په دیواله نو بتلو ادا به وی چې جادوګری راوستیو زړوله سره راو جادو یرا به بیا پیدا عذاب راغہ موکه برارتله او کان په ور او یا دا چې اوټ شوو بیا په کاني ور چې جاال نه علی ساف عامطور نه نه بیا خو کانی په دی نه لې د و غ داسې کان نه هغې زکې نام منې کولی شو ه ته مکه کا م ده زمو کې د پا به ور او تللب ځان بیا را س. تاڑی رو مبای لغا دخواه ویلا مدین آخا امو شعیبا لیکن امو مدین تا رور دا دی شعیبا الاسلام ویوی ازما قوما دا اللہ عبادت کوئی پا یوازی اللہ یوگنی نشت استاو دا پار بالحاجت روا بغیر دادنا اولیو تا توحید اسلاح دا عقیده بیار پس اسلاح دا معاشری ولا تنقص المکی آل والمیزانا اما کما اخلق الا بماني او طول ذاله څومچا لیدو چا په مانو باندې کچ کو دو مالونو چاپ ميزان پتو ان يراكم بخير ان زوینم تاسلران وړلوي عيش کي چله در باندې فضل کړې دي الله علم زمرا مال او دولت در کړې وين يا حاپ عليكم عذاب يوم محيطه او زه یې کوم پتا عذاب دې د آزاد دا غیر وزنه چې راګیر ووم کی اگر وز بیراګیر کی غذاب بیراګیر کی بیاوتن اخلاص نه شه کوله نو پزدا دوه خبرې و منې د الله حقوق او د بندیان حقوق دین دې تویل شي نو بیاوتو د بندیان حقوق ډیر ضروری ښه زکر جدیر و زینو کہ اللہ حق معاف کری او دو بندہ حق نہ معاف کی گیا خبا اگر پوری خبری کتا تے معاف کین معاف بے کی ویا قوم ازما قوم اوف المکیال والمیزان بالقسطی پورا پورا ورکوئے پیمانی او طول پہ انصاف سرا و لا تبخصن ناس آشیاہم امکمو خلق لرمالو نداغی اگر کم صدیر طریقی بخواب ذوکه سمکانې وې ساتلو ځکه خلکونه بیا واستو ناظرانه به راول خلکوله به ورکولم نا سپک کانی به راو ادا غسیق له پیما نو واکارو مخه اشیاء کوله دې چابړې لاندې سکی خوږم وھا مخا به په ټول نام کې کمې زیاتې کو ولا تاسو فلرذی مفسدين مگر زه پزما کوي د فساد د پاره په فساد یو دغه چې رسول الله علیه السلام خلاف وک وک براتلو اغه نوم بیوا وستو ویرور ما تا وګورم واپسه حضور به واپس دوه خپل سړی د شوع ابن مخلي اخو یو ګمراه انسان دی نو فزور دی او پاسکال دا درو کې بناستو شریع تیر شو او بل فساد مفسرین دا ذکر کوي چې څه کې و او اخ ک نوټو نه خنو نوټو نه خو دا څه د سونه او چاندی روپې وبوي کنه ندا چل وکاو هغه به ماتول نو بیکاره شو کنه و بیا نه لګې دي دی. دا ډېر لوی فساد د خلق سره کنه بقیت الله خيرلکم دا حلاله برخه چې لاته سره درکړي د په تجارت دстаўو په اړه ډېر بهتر ده قطع دا, دا معنا کوي حظ الله خير لكم پور تا تجارت کې کما حلال پاکه برخه پاتې شوې دې کې خیر او برکت وای شي انور لاس ملګو کنه درسboden ختم شي نیو معنا بقيه الله څه لري تجارت کېو لسل روپې وتملاو شنو دا بقيه ده بقیہ او تزکاوې چې دنیا بازه شوې ده نو د قلا حلاله کړې ده نو تجارت کې جتا تاسو اضافه او سربها او ګټه ملوشي نو د قلا ده په خوانه حلاله کړې بقیہ او تویک انور معنی کې مجاهدو بقیت الله ای وصیت الله خیرلکم اللہ توصیت کی اللہ توعظ نصیت کی نزاد اللہ بہتر دیکھا نزاو مانے ان کن تم سوادقی ان کن تم مؤمنین کچرے تاسو ایمان روڑن کی دیو سرزکا ہوئے خوا ټول کارونه کارونا دا ثواب دی وہ تا کتاسو ایمان روڑ گوارے خوا چی ایمانم نی کنا نکتاسو دیر کارونا کوے ثواب پاکی نشتا خوا ومان علیکم به حفیظ نیم زو پتا زبان دین کہبان تمه خو صرف خبره ده بیان ده نصیحت تکومبا نور دوغ استاد زماني سربراني ما قالو وذ یا شعيبو ای شعيب علیہ السلام اقص خبره هو تا وکله صالح علیہ ته چویلو چې ګورمن خو تا تړي رستګي وي امون بس تاسې کولو پردابنده ډیر قابل ده ا دې د وسناداسه مونږ گزاره دینه چ بیا مشعبه عليه السلام ته وئی چې مونږ تا ته ګورو او حکمانځه ولاره نو مونږ وایو چې ته به زمونږ خیرپایي کې کنه او زمون قوم سره به مرګرته یا کې هچدا خبرې دی وکړي نو تاسو دا مونږ دا خبرې کوي دا ډیر صحې غور د کنه ها که یو سره سره د منځو داس نه غلط کار کوي وخلق وتوي کنه ها تاسو هغه مونږ او د ستدي د پاره دي چې غلاګانې کوي عتیل پټه دا مونستا تاوي هغه واخله د پیغورو او دی ايشو ايب عليه السلام ايدا مونستا امر کایتا کان ناترو کان چی پریدو مونگا ما یا بدوا باونن اخ اله عبادت ته مشرانو ذا خبر استو مون او انف علی فیم ودی نما نشاو او د مر د ت کوي چې مونږ په خپلو معلونو کې هغه کار نه کوو چې د مونږه خوښ چې تهای نوغ به کووی مونږ د دوړه خبرې پریددو یو د مشرانو دینو اوبل په خپلو معلونو کې په خپل اختیار بانددي دا خپله خاوره د خپل اختیار دی اوای چې دا پر نو مونږ د ن شو پرېښ تو د مشرانو دی دا مونږه شو پرېښ. او مونگ جبا معلوم کسی نو بس دا خبره دا و زمونگ کې کی فیدا دا تو زمونگ دوارا کارا خراب ہے ام ام دنیا را خراب ہے اندا تا زمونگ سر دوستی کې که, که دشمنی که اش... اصولاتو کتا امرو کن اللہ میں ابن قیم ہوئی صولات دین دے ادینو کتا اصطاد ادین مونگ دا خبری کوي چ پریدو مونږ یو دا خبره چې عبادت به کوم مشرانو ابل دا خبره چې مونږ خپل خوخ باندې خپل مالونو کې سکو چې زمونږ خوخه دا پریدو انك الا انت الحليم الرشید تو که ورpore کوي یقینا تخډیر خو یاره دا مشرانو نومځیت او قل مندی چغینه په یاته په ییږي على سبيل الاستهزاء ای اور پور ابن عباس وی ابن جریج وی ابن کسیرم وی چې دی اور پور ټوکي کولی تخړه دی روخياله ومن تدا خبرې کړي قال یا قوم ای شعيب علیہ السلام ای جما قوم را ایتم خبر را کائنات ان كنت علی بینه من ربی کیم ظه پی د خپل ربنا او په یو واضحه اقذیسره ذ خپل ربنا چې خبره مې ډېره واضحه ده ورزق نیم نور رزق حسن او رزق راکړه د مال را الله ذ خپل طرفنا رزق هيستان په له معنی دا چې لاله رزق تاسو نه هو سنوا ولم او یا ته نمراد نو بوځ ته رزق حسن چې مال پیغمبر راکړه ده دا زماده حقانیت دلیل لیکنا نو زه دروږ جن څنګه شو مخا و ما اورید ان او خالفقوم عاوز چرین غاړم چې خلافکم استا سنا الی ما انها کومانو اگر کاروکم چې تاسو تمه دا داغه غلط ملا کار دي چې خلق ته یوسوی چې مکاوي مکاوي اب خپل کنازان نه ساتي شعيب عليه السلام وي ما چريداس نه ذکري چې تاسو دې او کار نه مني کومه ابخ کوم نا تر اضم نه کوم د دې خبري ان اخالفکم چې خلاف لا شمس آغی تاسو نه اغي کار تا چې تاسو مني کوم تاسو مني کوم چې کمیزياته مکويوبل سرا وصادو نه مکويوبل سرا نو مقاله کمیزياته چې ان اريد الا الاسلام زنهوال مگر ستاسو خیر خوایم مستتواتو سره چې زما طاقت کیږي او ما توفیق الا بالله او نږدې دا اسباب د خیر زما مگر په الله باندې دا خدای دې د خیر کارونه که کنا چې تاسو له دعوت تر کوم تاسو اسلیا یو چذئیات انسلاو کینو پیغمبروی بس داده له پورا ده دا د اخرت زफारه کنا از ساسه د ټول قوم اسلام کوما وګورې دا زمما اختیار نه دی د لامل توفیق را کړي ښه اسباب د خیر اسباب د دین دا ټول په الله باندې علی توکل تو خاص په الله میزان سپاره لره او الیهونیب او دلته وروجو کوم په هر وخت کې ويا قوم لا اجرمننكم شقاقين اذه ما قومه نسيتتكم چې <تصفيق> ورزت کې مراد اې ښا زت کې چسو کراشي کنه هغه بیا تو طبکیانه وي هغه بیا حق او باطل نپی جن نه سنې چې زت کې راشي او ما سره دشمني دومره وکه چې د عذاب لایق او ګرځه اے قوم زمارا اوچت نکیتا صلر را دوشمنی زمار این یسیبا کم چورا سیتا اوستا مسلما صحاب قوم نوح اوشان داغ عذاب چرا سیدل او قمد نوح علیہ السلامتا و قمد حود علیہ السلامتا و قمد صالح علیہ السلامتا ایتوالتی نمخ کیو کنا وما قوم لوت من کم ببائید او ندی اگا قمد لوت علیہ السلامتا سنا څنګه یو ماڼه ده کوم فسرین ابن کثیر اې ما دار قوم لوتین قوم د لوت الاسلام غ ملک دا دا دا او سمکا هغه تاسو ورنځ دې ده کاند دې ورنځ دې یو بل سره ناګینه عبرت ناخلی، اخلي چې دا څه عذاب در باندې راشي ابن کثیر وی چې احتمل الامرن په زمانه او مکان دړل به ګټدې چینه دلري اغزمکه د قوم دلوت عليه السلام ستاسو نا او نه دلري اغزمانه د قوم دلوت عليه السلام ستاسو نا تاریخ دور وښنه کیږي کیا هلاک شوی دا کی نه عبارت نه خله واستغفروا ربکم بخنه غړې د خپل رب نا سمتوب او بیا میشه شه د پار روزو کاله ان ربی رحیم و ودود بشکر رب زماډیر مهربان دے زکات محبت کی د خپل بندیان سره ودود فعل وزن دے قلب د فاعل سر راضی وعدن محبت کون کړي او قلب معنا د محفول سر راضی موجودن محبت کړې شوی دے ار سو رب سره محبت کړي الله سره هر پیغمبر وو تداویلی کنا چې واستغفروا او ثم توبو دماغ کې گناهونو علاج زادې چې استغفر الله او حضرتن کې واه علاج زادې چې توبو ویلې چې کله په یی په گناه کې واقعیا کې غما نو بس الله یاد کا کنا ذکر الله دای علاج دین قالو وذقام یا شعيبو اے شعيبو الاسلام مونږ درسره گو ماڻف قاو كثيرا مما تقولوا مونږ نه پوي ګپډي راغه خبرو چې تواي تاسو ډيري خبرې زده کړې مونږه په ډوره خبرو نه پويګو وینا لنا را كفينا ضعيفا وینو تا دره میانس کې کمزورې دا کومه صبر کوم نو صبر نکاره فلم کنی تاسو شي ویو ډکه کنا ولول اره تو ک او کنا وی د حاضر د دې خاندانستان درجام ناکم نو بهش ته پکانو ومانتا له نابع عزیزو څه چې و از شي مونته نو بیا په مونږ زورا ور تبي هغه مونږ باندې زور اور نه کنا تا امام تا همونږه سره چلو حضرت شیخ بوي په داسې ځای کې څه کیسه وے کوله چې غلا شیون بیا پولیسه مالکان راوستو پتا شو نو یې چغلا کې ده لا لا او غلن دوته نو دی وی چې ته یوازې شې نو مونږ ته یس سي نه هو لولا رحمتو کا روح المعنوي لولا مراعاتو جانب رحمتکان کنا وی لحاظ د عزت د قومستا مو استاد دې قوم عزت کو نو په دی تا ته تاسو نو وایې ځکه او کنا دي خاندان کارنګاو خو مومنان مؤمنان خنو کنا غیسرہ مارگریو وګورځه شعیب علی السلام الله را علی کلهو پدرون خاندان کې کنه مغیوت سن شي ویل اسباب دي قال اوې شعیب علی السلام یا قوم ایزما قوم ما ارحتی اعز علی کوم من اللائم تاسو د قوم خیال ساته او د الله خیال نه ساته الله تې سنخ مشرکان خود، یاو مرض خودنه که نخواب مشرکان و سردالله بلکل قدر نیخواب ایس و تنخکاری سی و تنخکاری ارهتی از عزو علیکم دا قام قبیل زمان گران شواب تاسوباندی دا اللہ دا ذات نوم یو <تصفح> دامانا دا اللہ دا نا نیاریگی و دا قبیلی او, او دو ایم دا قام قبيله زما تاسو تړيره عزتمند ښکاری زدي عزت کوي او الله ته عزتمند نخکاری داغه عزت نه کوي وتخستم وراكم ذهريا او تاسو نیولې د حکم د الله لره رستو شيا غانو ما چې سوېلې دا خدای الله حکم دي داغه طرف نه امر دي داغه دین دي نو تاسو شاته ورځولې دي ماتنه حکم د الله دی دین د الله ان ربي بما تعملو نمحيتو بیشک رب زما په عمل چتا سو کوي خپويږي و يا قام عملو على مكانتكم اې زما قوم کوي په خپل اخوخه علي اختياركم يودامانا يا على مكانتكم وعلى بس چ در کې زوري کنه نو بس کوي ان ی عامل زه خپل کار کومه تا زه خپل دین نه پرېږدم زه خپل دین نه پرېدم تا زه خپل دین باندې دی ځان قربان او ایزه دین باندې سوفا تعلمونا زردا چپو یا بشه میاتی عذاب یوخذیم په حل دغه چا چرای شي د تعذاب او رسوای کی ومن هو کاذبو او څوک چې دروغ جندین په چاذا راو پخپله او په توول لږ چې دروغ جنسوو کو رشتڅ داغ پهکې بیا پته لږي ومن وقا ور تب ونی مع او انتظار کویم ز تا سره د انتظار کوونکو نمانلمما جامرنا کله چې را ذااب زمون نهجینا شو به وال ځ نه آمو خلاص کوموغه شعيب عليه السلام تولا لا محتاجين اوه کسان چې مومنانو د دوسره ام برحمت منا دا رحمت زمونږ د طرف نه پخپل برکت ام خلاص کړنو دبل چې او برکت خصوص نه خلاصيږي او ني ول اوه کسان چې ظالمانو یو چغي فاسبهو فی دیار ایم جاسمین نوګر دې د پخپل کورونو کې پړمخیم کلم یغناو فیہ تبنوی چدی په مدین کې اباد شي وی خبردار سی دیلی الاخبر دار بود الی مزینم هلاکت تیمذین وا لولا را سمود سنگه هلاکت تھے سنگ کې هلاک شیو سمودیان ناقصی هلاک شیو مزینوالا اریم پچرا اریم پچرا وزیبان له خو بیا ډیر اللہ بو ناراج ما شو ولې یو خو ګرمې رااله زموږه ګرمې رااله چې خپل کارونه دو قانون نه پځای پرې فوځو کورونه ته رامندې کړي چې کورونه تلونه ناغه بټې وي نو بیا پر او تختې ده بار هملې وني شو و دې کې وري ازرااله تورا توراو سورې جوړ نو ټولهږي تراځه مش اږي څنګه راځم شنو چې غوالې شوانو زموږ او جل اقې ده نو ور پیراو ورېدو نه لږ دنیا زموږه اخرت کلا سم دي دا قوم رسول الله عليه السلام دا ذکرو شو داري تخلي سرا چې پمنکان علی بیینت او هغه موسی علی السلام بیانې داري ترغیب د پاره چې دل الله ک تارکم بعضه ما یو حای پیغمبر پاک خبره مپرې دا موسی علی السلام حال وګوره هغه دا خبره نو پریخه اگر ک د فرعون دو طرف نه پټیر لوي دباوه یقیناً مونږ لګل یو موسی علی السلام په خپل معجزو سرافیو دلیل ښکارا او سلطان مبین یو معنا کې امسا چې دا بغډه ښکارا معجزه او بل معنا کې اگر روب چې لا موسی علی السلام لور کړیو مخامخ بشنه فرعون بغ کار خراب شو سلطان مبین فِرْعَوْنَ تَعَادَغَ لَحْقَرُ تَعَ فَتْبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ اغي ټول روان شو پرای د فرعون پسې او امر کړه او او نو ورای او خپل سلو د فرعون د عقل مندې یقدم قومه یومل قیامت دیبه محکمه که روانې د خپل قومه پر د قیامت بالکل د نخو الله خی کناخ څنګه دنیا کې وای او قیامت کې به وم فرعون مخ کې حکم ورپسی چرته رواني فاور دهم النار جهنم ته وراولي انده د عقل مند خبر نه وکنه غلطه مشرقي څوک یې نه وداسیفه هر مشر چې خپل قوم غلطه مشرقي نجهنم ته بوزي کنه او دا صرف انبي او صحیح مشرک کړي وا حق پرستو صحیح مشرک کړي وا ها دا ویلو اریتا چوما اهديکوم الا سبیل الرشاد زغو تاسو ته اغلار خېما چېر دېره د هدايتي او دېره د اصلاح لارې خر ابیا قران ویلو ایجاد اصلاح لاروه جهنم ته درا وستون ننوم د مشران د اکار دها خلک روان کړې جهنم ته او دا ودا کی چمغه د قوم اصلاح کو او قوم اجازه لاندې پدې نه پويږي وی مونږه مشر جوړو امونږه پلان یې جوړو د قوم د پاره چیرونه اور pore جوړ کړی ښا د قام د پاره ادم شریبو ته ډیره ګرانه پریوزي پاور د هومنار وبیصل ورذل ماورود دی بد ده جهنم د سي ګذر جده دنه ګذر جوړ کړې ده ګذر خوای چې د بوده پاره خلک وتځي امانګی ته نراډکې نو جهنم خډیر ناکاره ګذر دی الویرذالمورود حضرت شیخ باوی ډیر بد دی او ګذر ګذر کړي شوی او اتبیعو فی ازی لعنتا اولګول شپدی پسې په دی دنیا کې لعنت چسو کینم اخلیکنا لعنت پی او جسوک چاته ډیر غلط نسبت کوي کنه نو یې فرعون دې کنه و يوم القيامه تشرو ذكيات شيء بيصرف ذل مرفود نوبوي لشي جذيله تحفاركه و ديرا ناكار تحفضا gift بيصرف ذل مرفود ديرا بد ذكر شو ذالک تا بیانہ چوشو ذو امتونو او د قومونو ومنمای القران ته حالت دی کلو ادم الکونو نقصو علیکم گه بیانوتا تا منها قائم وحسید سم الکونو پکوسم ابادی شو لک مسر او سارا سي غټي لوتي پراته دي ملک د سمو ديانو عادیانو آدانو پريانو سر پکی ګرځي او ما ظلمناهم الله اي موږ ظلم نه کړې پديبان ولکه نو ظلمو انفسهم دي خلق بخپل ځان باندې ظلم کړي کفار او شرک ظلم د دی ډیر عظيم ظلم د کنا فما غنته انهم الہاتهم اللتيم غور اخیری کې قران وضاحت کې د اړې خبرې چیرته دا امر ذکر شو چې دی وی چې ما وجدنا علی ابانا کنه اوه ما تمون من قاعده دا څه شی وو چې دی خپل مشران په مونتيو ابي پیغمبران ته چې تمون داږي د دین نه اړیږي دا څه شی وو نو قران دلته وی چې دا د شرک نه فا فائدہ ور آلی حوخ پلو حغا چیدی بو تاوازو بغیر دا اللہ نامن شے انزرہم جازاب راغ بیاخو نو با اس سکنو من شے ان لما جام ربک کل چراغ لفیصلہ در افستام وما زادوم غیر تطبیب اوزیاتی انک دیتا بغیر د حلاکت نہ تبت ید آبیدہ تطبیب حلاکت توی وقال ذلك احذر بكذا خزل قران وهي ظالمه او دغسيل کسنګيچه سموديان عادیان او قوم د شعيب عليه السلام اونيو کنه دغسيني ول درفتا دي کله چي نسي کلو لرا په عذاب سره وهي ظالمه اسينا فغي ظلم شروع كنو تحد نذياتي شروع كنو انبيان پريدي نلای بیا اوت الله سچو مکنه انَا <العزو> خَذَرُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ بِشَكَا نې ول درفستا ډېر دردناکوم دی او ډېر سخت ان فِي ذَلِكَ الْآيَاتُ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ بِشَكَا چې په دې واقعياتو کې چې بیان شو ډېر لویه عبرت ده خداه چې د چې قیامت مڼې کنا چې ریګ د نه ذَلِكَ يَوْمًا مَجْمُوعٌ لِلنَّاسِ ذَرُذ قیامت چې جما بکلی شدی تا ټول خلق یو وبو کنه پات کی وذالک یوم مشهود او دا ورځ دا چې په دې باندې گواہی شوی دا په قران کې سمر سمر زل راغلی چې دروازه قیامت ته په دې باندې یقین وکي یو دا معنا ده اځین معنا کوي مفسرین مشہودن فیہی پا دیکی با گواہے کی گی مشہودن او پا دیکی با خلقیو بل سر ملاقاتو نکی لیکسرت مشاہدی ہی دیر خلق بھائی بھائی زکیو تے یوم مشہود ویخا چدا سے بندہ بھائنی چی با دورت باندے غیر آزر با دورت باندے بھائی سو غیر آزر نی ٹھول با خا و مانو اخروهو الا لعجل معدودا ها اللہ ویمون ندرستو کریم اگر یعنیتی معلوم پوریم که خلقوی چه را قیامت را نغیر را نغیر کنا اللہ غید پارما ورز مقرر کریم وقت چلات معلوم دا بل چاہتا نا یوم یعتی لا تکلم نفس الا بیزنی دا غرد دا چکل راشی خبری بند که نشی کول حسی او نفس که هر سمرلوه هستیخا ملائکشو انبیاشو هم اگر پس دا لازی اجازتنا اللہ بیزنی فمنهم شقی و مساعد خلق بدو قسمشی بازی او پکی بدبخت ای نافرمان او بازی بان نیک بخت ای نیکان بندیان باز دا غدو دلی باشی اللہ تاسان ادا دو قسم بیکی خواب فی سلی ډی را ساانه ده فعمللهځ نه شو فافناارې پهڅه کسان چې بد بخته شو ذکر ذکار کړه ځانې پخپله بد بخته کړی ځانېخپله بکوفره او شیر او منډلی م یو په جانم کې پهان بډیر تنګي لون پیا ظافیرون دې دپاره په جانم کې یو قسم اوازونه داسې دي که اگه چه غی سوری بای؟ وشهیقا او بالقسم آوازون دی چه اگه احینی دل دی؟ دادواروی دا خر پا آوازونو کی دی؟ زفیر ابتدا و نحیق الحمار خر چه آواز کنو اول دستی؟ نره نره انتی؟ او بیا روز تو غرشی دیر کنا دي پېشمنۍ کی आवाज کوي فلسفه کولو تاسو دي دی به آواز کوي نو یا او شیخخه سفیر ظفیر او شیخ دنیا کې موازنه او حالت به موازنه نه د خره په شان ته خالذین بیا موږ یې شوی پاږی کېم سمره به همیشې ما دامت السماوات والارض دا کسان چې عرب په خپل محاوره کې یو خبره که حقیقانه دا امیشوالي نو کارنګ خبرې یا د دوستۍ یا دښمنۍ نو وی بس تا سره خبرې نکو ما دامت السماوات ولرځو سوچ اسمان او زموږ کښتا دا د غی یا صحیح که کنه ته وذره جواندې مطلب دی چې بس نه وکوم د سره خبرې مخبرې نوې نه ما نو قرآن محاوره ذکر کړه عام پسري داوي امام رازي همي العرب يعبرون عن الدوام والابد بقولهم ما السماوات له هغه چې دې خبري همې شواله ذکر کړې نو بس داوي چې زما کاسمان شته کنه و زما او ستا خبري بند خوا. او دا غاسي روح المعانی وی بیضاوی وی ابن جریر ټول وی جهاز عبارت عن انی تعبیذ پر دې تاجت نشته اشكال چيرا هغه د اسمان نظمو کې کمزئی قیامت کې خو بیان نشتا نه دا محاوره ده الا ما شاء ربک همګر هغه چې خو خشی د ربستا اوسوک همیشه نه په جنم کناوی وتهوباس کنه تکبازی مومنان به گناغار غی و تتیی غی خو به همیشه نه غی و توبہ اس الا ما شعرب ان ربک فاعل لما يريد بیشک رب تا قیہ کار چه را دیوشی وام الذی او کسان چنه یک بخکلی شوی دی مجهولہ ذکر کړه سعدو یونه وی اولی زکه جذا ز چکار نه دی ندى الله فضل او رحمې چې چې له سعادت نصیب کی نیکاملي خوش قسمتۍ نصیب کی د الله کار دی ها نو سعیدو یې ځکه وي چې نیک وخته کلیشي او د الله په فضل سره په احسان سره اخو دغه طرف نه ناریو په جنت کې هميشه وایي په جنت کې مادات السماوات والارض او سپور چې هميشه د اسمان الا ما شاء ربكم همګر هغه چې خوښ شي درپستان څه مطلب ویلیو چې دا مؤمنان خو ټیک ده جنت ترلاسه کړو وړېره موده خو دې دنیا کې لوګي تند تیر وکړي کانا دې دنیا کې خوشحالي نه دلیدلې نلای بس دا خود ما خو خاو کنه الا ما شاء ربكم چې د دنیا دا عمر میزه د جنت نه بار ساتلیوم دامي خو خوا او چې د نن نه کوم نبيه بنوځي ته ناخه د کبارو چې د دنیا کې وکنه الا ماشا رب اخو الله فیصله شي او چې دا مبارک اتوان غیر مجذوز دا ور کړل دي د رښتانا چې نه ختميږي فلا تکفي مریه تم ما يعبد هؤلاء تسلیات ذکر کې پیغمبر لا مکې په شک کې او جواب د د سوال چې دا ذاابونه اوې د نه او ځان لبی اړ کو لکه تن ځان لړه کې نو دا ستا کار نه دی څنګه دوناغ مشرکان چک نه چې قرآن کم یادي نوغ خو به د بوتانو بعدت کوو په خپل لاس به جوړکو ابیا بهتهکې ناستته مونګه خوې فلای دی مونږ د بوتانو عبادت نه اوساتې مونګه خو بوت پرس نه یو دا به ځان دل حقا پیغمبر ته وي او ر بنده ته وي چې ګورې دی په خبره نه پوشک کړه نه شتابر شاینو دیو کني حجلقی مسلمانان وي زکتی بوت وسره نشتا نل وینا بوته ساجته دا بوتخ لا غي او خدایانو کې او خدای او بس نور لغزي قبر دی جاندا دا او کار دي هغه سه پکې پیران دي تلل شوی سنت چې ته بوتو وی نه اريخ با سجده کول او طواف خبيتن او کړي کنده خو ندي راغلي اريخ او طواف کوي دا قبر نه چا پیره ګرزی نوم کېږي په شک کې ده هغه شرک نا چې عبادت که دا خلق دا غیر الله ما یعبدو نا اللہ کما یعبدو آباؤ من قبل عبادت نکی مگر بینی اقصی چه سنگ عبادت کلو دا دی مشرانو پلارانو پخوان چه کم شرک اغیی کلو ناغ شرک دی کئی دی ترقی کلی زکا دنیاوی ترقی کلکا نا دی ترقی ترقی نا دی با ترقی کلی دا اغیی نا او غیو پسختہ کې الله ته چی غواله چې فدع العلماء مخلصین دعوا الله مخلصین له دین او به وی چې دی وخت کې بل څوک نراراسه ادي دیو پسختہ کې اوهسته جی او غیو له خامو قاضی او ډیر غټ کار د پاره आवाज کاوه ادي دین سره د پاره आवाज کوي چې ډوډې پر یوزی نور کې نو دی بیا لوی ځوان او کنه دا هټه راټه خبره ده دی خدای سره په لوی ځوان ته आवाज کوي او بلدا ځکه هغه دا سنوک لري چې د خپل بوت ناراحت له شاکلې وته نو او دی چې زیارت ناراضی کنا شاکې نه وته دا سره راضي په پښ مدادي ترقی وکړه دا وین نه کنا غير ولا يمكننا الله إلى Вас في أنفها منتظ Bana واجعون الناس ما بينهما لبن Ay glorious لا يمكنك الشركة ولكن قدر بإمكاني original لأن تأذكر الله الرندس الذي يحhesل ولكنه فقال النpert زường قرإ للقدان نو دا لګ لګ راضی لګ لګ راضی نو خامخا ز سړی شک پیدا شي چې دا به د جوړې زان نه نه کړي نلای جواب یقینا ورکل موسی علی السلام ته تورات په یو ځل نه چا ومانو فقط ليفا فیږي څومره اختلاف وشو ولا ولا کلمت سمقت من ربک کنو غا فیصله چې محکمه کې شوي دا د رښتانه چې عذاب په قیامت کې ور کوم کده نو ویل لقضی بینم وسب عذاب راغلی مثلا بشی یوزی کومین و ان نم لفی شک من مريبا. او یقین ان دی په دی قیامت نا دا شک چې بیا بیا په شک کې و ان کلا لما او یقینا حریو د ذی خلقنا کلا چې الا جو ان ذی قیامت کی دی او یوفی نو خامخا پر باور کیږي لرب څخه بدلی د خپل عملونو یو معنا دار چې لم ما په خپل معنا شینو يبعثهم ورسره دي لما يبعثهم ليوقي ان اذن داری چې لم ما معنا ده الا سروي رازي قابل سيكي چرس چمخ کې ان ذا ان په معنا سره شي مطلب دا چنه ده هر یو د دینه الا ل یوقیان مگر پر باور کی دی طرف بدلی د عمل نور دی انه بما ی عملون خبیر به شکل لذی په ټولو کارونو باندې خبردار دی پیغمبر ته اوامر او ترغیب دعوت ته کی خبر امپریدا فاستقم کلکشان مزبوت شا کما امر تاسنج چې تا ته حکم کړی شوی دی پمنتاب ماکان او غسوب دی چې تاسره مرګرتییا کوي هغه هم دا حکم دی چې هغه دي مسلې تکلک شي غوړي نکلکې دو سه معنا ولا تغوا وانه لګوري توګیان ستوي چې اوشه حد نه زیات نو ورینا توس او ډکه او بډی رشن روانوړي په داسان وبو توغیانو کا کنه هر شی چې خپل حد نه واوري ان دي ته توغیانوی الله چې بل پھل وانه لې غوري ډیر خلک واوري نن به او شانتی چې سبا شي نوبل نزی دا ډیر لوی مراد ده ښا ځکه الله وی ولا تطغاو انه بما تعملون بسير بهكلا ساز په عملونو باندې ذنکریم قران په خپل معنا کې چې تتغاو توغیان څه شي دي نو او ټیکل کنه وانه او دې انکار الله را حکم ولا ترکنو الی الذین ظلموا توغیان دې نزدین شه ظالمان و تا نزدین شه الوی او کسان ته ظالمان دي مشرکان دي فتمسقمنار اور په تور سینو فتمسقمنار نو دي به بعض مفسرین وې چې اصلي ایمان په سيولالو هغه د آیات ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار نقرب شي چې اس لري را پریوت په مانځکی بهوش شي بیا جکله بهوش نارې تنه تاکوس کو چې دا ولي په غوړي به قران پويږي نه لابه تنه عبرت چې مادي آیات کې یو سوچ کو چلوې هغه چې ته باور ورورəsi چې ظالم ته نږدې شې داسي چې دا ظالم بسنګي ځکه چې ته نږدې شې نو خور به توروزې کنه نو د ظالم بس حالی نو په دې واجب یو شاشوم کن چې الله دې چا حکم وکړو د نږدې کی دونکي ظالم ته چې ظالم به کم زه ترسې دي اون ابو بکر جساس جس وی چې دی آیت نه معلومه شو فقط ذا ذالکا النهی عن مجالسته الظالمین آیت مطلب دا دی چې ګورې ظالمانو سره کېنه او دې سره تعلق مې اول انصات اليهم کسه خبر کوي کنه وی خدا حافظ ظلالمخه او کنه خبرې ته وکهن دي دا ټول نږدې کته کنه ها هغه سره ناشته هغه سره تړاو غم خادي چورېګه تاسو کومه پیګه او تاسو دا ټول دې کې داخل دي نو زین سو خلاص دي ټول ظالمانی او خلق ورپاسي دي د خوسلی مارګری خو نشته وما لكم من دون الله من اولياء ان نبيستاو زپاره بغیر د الله نه مددگاران کدی ته نزدې شې سوملا تون سرون بیا واستا سويم دا دونکلېشي دا یو امره خاصهقم سره ولي دا وي د استقامت د سړی نه په سوبان دی پاتې کی په پا دی باندې ځالیمان دی کنه څنګه باتیں نه ځان خلاصه پا کور کی بے او سی کنا سنور سے احسان بے در باندی اکیس احسان نه نو ظلم خوشتے کنا ظلم خوشتے کنا پا کور کیا پا کرائے او سی کور با دی کپلی اکرائے پاندی باو سی دکان با دی کپلی او اگا با کپل نہیں پا کرائے سی نو دینا بس اوبزام کلاسی نو دو ام امر کوی چېر استقامت خډیرгран شو نل وینا واقم الصلات ضمانظ پابندی کوه تورافین نهاره په دواړو طرفونو دروازې کې وذلفا من الليل او په یو ټوکره د شپې کې هم دروازې مونږونه پک ټول رااله دکه ساار یو طرف دی اماز بخ ماګ او دیبل طرف او شپې پهکې معخام او اسکوتن راله نټول منځو ته اشاره وک ان لله سات یو ضب نه بکه دا مالې سا چېدي که نه دا لری کوګناو لران په د سبب دی که نه چلاويته دلو نظان واللہ نو نو بدن زلری کما ان الحسنات یذمن السیئات نو دیر خلق بو وخت کې په غمبر سره صحابه کرام کارونه مارونه وی کول نو خامخې انسان دی ګناوه ته نوشو رابع نبی صلی الله تعالی و تبعوی جما دا کار وکړه چې د اسلام څه دی نوپم باندې نافزکا اسلام دی توہیخه ته په غلط پس نه ګرځي چې کوم ځای وي نيسه جد جذبه تختي نه چې اسلام راشي نا غسله په خپل راضي چې زمما غاړه خلاص کړه زمانه دا بوج لري کا ته د آخرت عذاب تنیم تیار ها نبی اسلام السلام په حکم نافذ کنوخه وله چې خطرناک کار به خیانت به نشوي او را بغه نبی علیہ السلام به یا په لمخوالو رضی الله وراغه ما انی اسوبتو مندا کار شیما باندې رضی الله وراغه مخبتوالو نج سلور طرفونو باندې باغه اقرار وکوا نبی ابي زيد بوځه په جمعت مخه تا نو در رش دا دیری پراتو کرشو تاوی کسی نو پا غیر آگیر که که نخوا بس غالا بی اخلاس نو غیر آغی نبی علی اسلام تاوی چې ما کجوری خرسولی نو بار پریڑای که یو شانتی وی دن نبلشانتی وی زنانه رالا نو ماو تاوی چی نه ندی او دن نکجوری دی چه اغرالنو ما صبر نکلیشو و نورسننن دلوی ڈن نز اللہ ساتھ لئے ماں فاسخ کو لولو داتا نئے چې چیزا ماسو حکمین نبیل اسلام ارتاوئی چی بانگی بیلے ما زیگر را شمونس رو ان الحسنات یو زیبن السیعات دا گناونا اللہ پو مانز سر لری کئی او شکر چې باسا چه دو لوی غم نبج شوه ذالکا ذکرال الزاکرین دا قرآن عبرت ته دا پار دا عبرت اغسطن کو وَصْبِرْ فَإِنَّ فا اللَّهَ لَا يَوْضِي وَعْجِرَ الْمُحْسِنِينَ دا دریم حکم دخوا صبر کوا دا ډیر دیر لوی شهده او بیشکال لا نزئے که جرد حق پرستو فَلَوْلَا كَانَتْ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ الله یدا کارونه کوم ځای په دنیا کې کدا وینم داخلا کولی تبا دو خدا کارونه سنو استقامت نو زمانه پابندی نو صبر پچا کې نو فلولا كانا من القرون قد قومنكم من قبلكم مخكستا سنا اولو بقيهن خواندان د خير او برکتو دل ته بیا بقيه ويولي زګل اخر او برکت د پخوانه مونته په میراث کې پادشي وي بقيه ها او معنا کوي اولو فضل و خيره برکت او فضل له اله خلق کوم ځای اروح المعنوي زو حسلتن باقیتن من الرای والعقل یعنی هغه خلق چېږي کې عقل او فکر لري مګيام خیر او برکت الله غی له ورکې کنه ها نو پدې قومونو کې اولو بقیا دا علم خوندان د دا عمل خوندان د دا فضل خوندان نو پکې یا نه او نهانل فساد فی الارض اولو بقیا چاته نیکان خلق چاته وي چې مڼقي خلق د فساد نه پزماکه چې مکا, مکا, واہ مکا, واہ. پز مکا, و, مکا, مکا و مکا وي نه هاونه ان الفساد کی مڼقي خلق د فساد نه پزماکه د شرک نه دیتو لو بقيه وي ښا نو سګورنه هغه لو بقيه جزانت ويږي خو غلي ناشتي هغه چاته ويلي چاته وي دا چې مکا وي ظلم مکا وي شرک مکا وي سود إلا قليلا ممن من أنجنا منهم هم مگر لکه سن پکیو داسې چاغه باقاعده دا امر بالمعروف و نه عن المنکر کاو هغه چموږه بیا بچکلل په دې کې وتبع الذين ظلموا اور روان شو غظالیمان خلقوا ما اترفو فيهم پاره مال دولت پسی پاره دنیا پسی چې دې پکې مست کړې اترفو فيه چو دیر لوئی و مستی اکڑا بگی وکانو مجرمین او دی مجرمان وما کان رب بکلیوه لکل قراب ظلمن او نظر افستا چهلا کئی قومنو لرا خو سبب د شرک د سران سره دیر خلق و شرک به کاؤ الله خساتلو اسی او تنوی پسونو کالبان دی آخو در اختیار خبره خبروکا نخواب عبد الله زफार خلا قیامت مقرر کړي دنیا کې خلل چې له شرک سزا نور کوي دا خود دې ظلم سزا ورکي خلا الله ان دراسته چې هلاك کی, کی قومونه کلی به ظلم صرف د شرک په جواب دي واهلوه مسلمون چې خلق داری صالحانی سمانه ظلمونه پکې نه یې په یوبل باندې معاملات یوبل سره صحیح وي دیوبل مالونه نقبز کوي دا اصل نسلو حرس دان نتاب کوي کنا چې داینو الله چره پاغي قوم عذاب نه راوړي خدا خدي ذکر شروع کی پیغمبرانو سره مقابله شروع کی او حق پرستو سره شروع کی ظلم نپکې نو بس الله بیا عذاب راوړي په دنیا کې صح مسلمان کم دي پهلو شرب بک کخواښې درفته لجاالنا مت واحدتن نوکر ز او د خلک ټول یو جمعماته او کوفر به پهې نو ش به پهې نو زلم بهنو ټول به سالالحان او نکان خلق او د نه د خوښه الله خپلی را دبانر کار کې او واحدتن اجاله هم مسلمی ټول به وذلك بالالجاء الى الايمان خدا خبره غوري زبردستایه ده ها چې ټول الله مومینان کولین او په زور به کول کنا او الله زور خو نه کومه دنیا کې مخوار چلے اختیار ورکړي ده ان زه زور غی ایمان ما تقبولی بلکې د اسلاما او د امن کارچیا ولا يزالون مختلفين عن شبهه دنیا کے باطل پرستوں مختلفین مبتلین تو وراسا اختلاف کون کو تنوئی ہمیشہ بھی دنیا کے باطل پرستو, پرستو الامر رحم ربک مگر اگر سوک ببچھی کہ رحم کی رستہ پاغ او زدي اختلاف د پاره الله پیدا کړی دي وليني ویلي چې تاسو دنیا ته تا خوشاله او بعض وکم له باز ندو تاسو په دنیا کې دیو بل دشمنان یا کنه دنیا خداسنه چې د کوفر نه خالی شي وي دا مسلمانانو می او کافرانو می نو دا اختلاف شو کنه لزاله کحل يو څوک دا معنا کوي ودم انا د دې روم پر سري نو مانادا چوي ولذلك د رحمت د پار الله پیدا کړی دي ولذلك خلقهم ابن كثير ومجاهد او حضرت قتاده وزحاد چې اشاره د رحمت ته د دې رحمت د پار الله پیدا کړی وتمت كلمه ربك او پرشييدا كلمه ربستان او فسلا علی امل ان جهنم چې د بخامخړه کوم من الجنه والناس اجماعین د پریانو بندیان ټولونه او تاته مې په دې دلیل چې اول معنا بهتر ده چې اختلاف به یې کنه سلف نو نبیه جهنم به سنړه کوي وکولنا قص علیه کمن باه رسل او هر یو چې مونږه بیان کوتا باندې واقعات پیغمبرانو صد پارا ما نثبت بی فوادکہ داږي چمنګه مضبوطو په دې سرسته ځلون قسیدان بیاو چې الله بیانې د دې لپاره د پیغمبر ظلم مضبوط شي نثبت بی فوادکہ بیا ور پسې دنیا کې د حق پرس کوزونه مضبوط شي واقعات القرآن سره ښه نو صوفیه په دې ځای کې او لانا تانوی نقل نو چه مشایخ ہوئی چه دا کابیرو واقعات بخام خالی کلیشی ولی چه دروست خلقو دا پارا سبب دا تسلیو گر دی. غیر معصوم په معصوم قیاس کئی دا ایخو رسول ویلی دا ایخو معصوم دی نستا دا مشایخو سے پتا لگی. چې ری وسکارونکلي حري انبياو سره یوځکه عجيبه خلق ده انبياو تغوري او ځانور پوري تلي وجاء كبيا ذل حق او راغتا ته پدي صورت کې حق وموعظه او عظه او نصيحت فذكرى للمؤمنين او عبره تفارد مؤمنان وکي اشاره شي فی هازیه دی صورت تا. نو حق سمانا دا نو دی وجه نو چه واقعات پا که دا پیغمبرانو دیر دی دا دلیل نقلی پا دی توحید باندی که نو دین دانمالوی چه نورو کې حق نشتا اخوزمونگا اصول ندی از شوافی اصول لی چه مخالف معتبری خوا او سوج د حق معنا د تسلیات اخلی چې فاستقم کما عمرتا نماز بوټو خبر را لې پدې کې او به تر معنا چې حاځې هی صورت ته اشاره نشي بلکې د بیاناتو د پیغمبرانو ته جمع کوي انبا الرسل نبا ذلتوم دی نور صورتو نکوم دی پدې کې حق شته کنا فدیک نصیحتم شتا فدیک عبرتم شتا وقول للذین لا یؤمنون نعملوا على مکانتکم اوایا هغه څانته چې ایمان راولی لکه څنګه شویب الله السلام او عمل کوي په خپل اختیار باندې چې څومره ستا سو وس کیږي ان نعملون مونږ په خپل کار جاری ساتو وانتظرو انتظار کوي تاسو زموږه عاقبت ته اننا منتظرون مونږ انتظار کوو ستاسو عاقبته هغه اصول را جمع کړی د سورۃ یود ولل غیب السماوات والارض خاصا لرا علم دی د غیب د اسمانو دزمکو. ویلی الامر کلو. او د زمکو ویلی یورجو الامر كله او دې نه تواپس کولې شي فیصله ټوله فاعبدهم دا د دې مو دعوا خاس د لابدګي کوه او توکل عليه د تسلیوا او اعتماد کوه په الله باندې او ماره ربو کبه غافلین عام معاملاتون او نه زیربستانه خبره غافل دغه عمل نه چ تاسو یې کوئ الله تاسو عمل منې چې غړي د لوی او د نام لایق ده او دی عمل هم وصلوا داوته اشاره كلاه العباده لله وحده مساله العلم الغيب او مساله الترغيب كي توكل عليه او مساله التسليه كان على بينه من ربه رخفه